מזמור י"ד למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלוהים השחיתו התעיבו עלילה אין עושה טוב אדוני משמיים השטיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים הכל שר יחדיו נאלחו אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אוון, אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קראו. שם פחדו פחד, כי אלוהים בדור צדיק. עצת עני תבישו, כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועת ישראל,